Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, draga braćo i poštovane sestre. Danas se nalazimo već u desetoj epizodi serijala Kako ćeš postupiti. Pa hajdemo pogledati što smo danas spremili. Kao što vidite, već cijelji dan pada kiša u ovom mom prelijepom gradu, jesenice. Ali to nas nikako neće spreješiti da snijemo još jedan dio ovog vašeg omiljenog serijala. Pitanje glasi šta će čovjek uraditi kada kanja vitr namaz? pa bude proučen ezan za sabah namaz. Da li će nastaviti sa namazom ili će prekinuti namaz? Šejk Muneđid Hafizahullahu Teala kao odgovor na ovo pitanje navodi riječi šejha Ibn Husaymina Rahimehullahu Teala u kojem šejk Husaymin kaže da će takva osoba uh, ako čuje, uh, ako večkanja vitar namaz i čuje uh, ezan za sabah namaz da će ga da će završiti do kraja, to je da neće prekridati sa namazom, pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da se svi okoristimo od ovog odgova. Ukoliko vam se svidio ovaj video, lajkujte ga, ne zaboravite ostaviti neki komentar, i također prosledite ga dalje da se i drugi muslimani koristi Allah vam dao svako dobro. As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malo sam promijenio edukaciju, kao što vidite, nalazimo se u završnici. Onaj, to je jedan vrlo fini dio ovde, nedaleko od jesenica. Pa onaj, uživajte onaj, odmarajte vaše oči.